І важкі метали купаємося у Дніпрі, пірнаємо у Дніпро, стоїмо по шию у Дніпрі. Згори на нас дивиться князь Володимир з хрестом. Шкода, що кам'яний, хай би знову охрестив киян. Їм це було б корисно, бо Київ уже зовсім як Вавилон, втім, як і кожен і тепер мегаполіс у світі. Малий наш уже брунатний, ніби каштанчик, дружина, як Наомі Кембел, і сам я як островитянин, платуємо їм вігвами й шелюги. По Києву ходять свідки й гови. У них тут міжнародний конгрес на стадіоні Олімпійський. По Києву багато хто ходить. У нас тут мотиляється такого всякого люду. Всі конфесії, партії, угрупування і секти, братства і панібратства, і посольство Боже, тамплієри, місіонери і проповідники, нелегали неформали, кілери і наркоділери, і шахраї міжнародного класу. Як колись було все заборонено, так і нині усе дозволено. Сипонуло, як із мішка. Ми країна вільна, у нас тут прохідний двір. Часом щось таке загніздиться, ніякий протяг не видме. Словом, рік Чорного Барана не стоїть на місці, а людина все не в плюсі. Слідство у справі журналіста, вбитого у Багдаді, завершилось. Може тому, що і не починалося. Просто надійшла відповідь, що то був нещасний випадок. Цілком природний в умовах війни. Надалі такі випадки будуть іще природніші, оскільки солдатам коаліції – надано імунітет безкарності за подібні випадки, у подібних обставинах. Так, що гати стріляй по журналістах, розбомби весілля, трохкни на святих місцях, все тобі спишеться, все тобі пробачиться, і ніякий міжнародний суд тебе не засудить. Ще дивно, що звернули увагу на знущання у тюрмі або грейб, і навіть якомусь сержантові дали 8 років за зґвалтування, могли б також списати на умови війни. Щоправда, у сенсі гуманізації воїн уже дещо робиться – Чув, наприклад, що одне військове відомство ініціює розробку екологічно чистих куль, які не містять свинцю. Тому що свинцеві кулі завдають шкоди здоров'ю убитих. А також непогана ідея використовувати бджіл і метеликів для виявлення ядерної зброї. Я ще б порадив заворожені крила джмеля. Дуже ефективно, як показує досвід України. Знову спалах на сонці, геофізичне збурення, потоки плазми, мабуть, досягли землі. Болить голова, дружина прикладає кубики льоду до лоба. Вночі не можна заснути. Суне вантажний транспорт. Даринчать шипки. Втекли на дачу доборчиної матері. Бо хоч яка вже там обгоріла дача. Та ми самі погорільці власної долі. У кожному разі яка травичка, яка стінь. Машину вела Гламур. Фактично це дуже красиво, коли така камея сидить за кермом. Особливо руки, гарні жіночі руки на кермі. З димчастим топазом у персні. Моя дружина сиділа поруч з нею на передньому сидінні. Вони перемовлялися, а ми з дітьми двоє вважай мужчин мовчки сиділи за ними, мов загіпнотизовані тим то пазом. Ця вишукана гламур виявилася така неледача, але в інвертований на постелю такий натхненний. Її присутністю, що за ці пару тижнів ми не працювалися, і відпочили. Та й Дух згару вже не так дошкуляв. Дача ясно стояла, мов привид, але вранду обліпив виноград. Город вже не глушив у бур'яні. Під вікнами цвіли малюви і жоржини. Хлопці шастали, як у джунглях. Борчин-Шнаусер весело взяв кутів. Жінки ходили в бікіні, ми собі теж зробили анталію. Спали, хто на веранді, хто в недогорілій кімнаті. Лев інвертувався на горищі, по вазенькій дребині, спав на свіжому сіні, яке сам вже й накосив. Борчені матері наснилося, що горять двері. Вона серед ночі схопилася і кинулася до вікна. Лев інвертований на постелю з гуркутом злетів з горища. Перехопив її, заспокоїв і одніс на руках до ліжка. Але з усього видно, банало не буде. Бо зразу ж вийшов на ганок. Викурив сигарету, а потім тихенько, щоб нікого не збудити, побрався назад на горище. Телевізор тут не працює, газет нема. Відпочили. А приїхали в Київ знову те саме. Сусіди в паніці, зачиняють квартирки. Кажуть, вибухнув саркофаг. Потім з'ясувалося, що нічого подібного. Даремна тривога а не полишає відчуття, що рано чи пізно вибухне. Суспільство підміноване чутками. Психіка перевантажена, На такому ґрунті виросте будь-який психоз. Дедалі більше людей з ушкодженою психікою. Може, я теж один з них. Бо чого я живу не своїм ненормальним людським життям, або божевільним життям світу? Коли я останній раз от просто так полежав і подивився у стелю? Коли прочитав якусь книжку? Уже й не пам'ятаю. Ще мемуари, документалістику... Наукову брошуру, а література не йде. Може така література? Чи такий я? Це література перехідного періоду, каже мій батько. Пройде наступне покоління і створить справжню. То вже ж прийшло і створило. Новий скандал, наразі дипломатичний. Напився працівник посольства, високодостойний репрезентант України. Колись один такий упав під стіл у Канаді, тепер відзначився в Польщі. Затриманий у тверезому стані за кермом, вчинив опір поліції а доправлений у відділок, вишкитувавши й там. От якби вже той консул теж упав десь під стіл. Але чому я думаю, що це саме він пише моїй дружині Валентинки? А може це той підліток з вікна навпроти? Задивився на неї. Чи спортсмен, що бігає щоранку у нас під вікнами? Чи старенький професор з її кафедри? Чий погляд на неї відмолоджує його душу? Вона ж скрізь де пройде, за неї голови повертаються, як соняхи. Сонце моєї долі, якір моєї свободи, жінка. Вчора вона мене бачила у вікні перукарні. Я саме сидів у кріслі. надівною мною блискали ножиці. Я завжди ходжу до цієї перукарки. Мила дівчина, меланхолійна, уважна, добрий майстер. Не вколе, не обчекрижить. Я бачила, як вона торкала твої скроні, каже дружина. Як вона повертала тебе за плечі і дивилася на тебе у дзеркалі. Вона ревнує. Не може бути. Вона ревнує. Ну торкни мої скроні, кажу я. Подивися на мене у дзеркалі. «Я тебе кохатиму, а ти дивися. Тепер нас четверо. Ревнуй мене до самої себе. Ревнуй». Я сам ревнував її до свого двійника, якого вона так пристрасно обнімала у задзеркалі. Знову попались наші синбади. флібустьєри, чужого бізнесу. Тепер же у Перській затоці, під панамським прапором, з контрабандою іракської нафти. Запевняють, що нічого не знали. Думали, везуть фіги і фініки. Гроші не пахнуть. Нафта, виявляється, теж». А це уже мародерство. Це вже з розряду моральних катастроф України. Але вона звикла. У неї скрізь стоять кораблі. То за борги, то за контрабанду, то за наркотики. Але я не звик. Цій країні стає соромно жити. Я вже не записую, а скидаю інформацію на диктофон. Ось, кажу, дружині, послухай. У центрі Багдада вибух. Ізраїлі вибух. Біля Каморських островів виловили аномальну рибину. Нельсону Манделі, 85. У Чорнобильську церкву передали мощі святого Феодосія. У Москві розкрили банду оборотнів у погонах. І в Києві розкрили аналогічну. А може вона й не аналогічна? А все це один і той самий розгалужений спрут. Затримано тутешнього оборотня офіцера, що в процесі демократичних перетворень перетворився на організатора банди. Він заявив, що знає, хто вбив Гонгадзе, але скаже тільки в суді. «Значить, до суду не доживе», – коментує дружина. Умре в тюремній камері за таємничих обставин. Як у воду дивилася, він таки вмер, той несподіваний свідок у справі Гонгадзе. Недавно затриманий оборотень, організатор банди. Він же й борець з організованою злочинністю, а відтак втаємничений як у злочинність, так і в боротьбу з нею. Побер раптово у тюремній камері за таємничих обставин. Тіло хотенько підали кремації.